«Яка щаслива буде маленька Філ, коли все це іспитування мене?» «Іспитування?» «Вперше чую таке слово». «А хіба я не маю права створити власне слово, як будь-хто інший?» – обурилася Філ. «Слів не створюють, вони ростуть», – відповіла Ен. «Нехай. Все одно я вже бачу на обрії ясні тихі води без жодних екзаменаційних рифів. Дівчата, а ви… ви усвідомлюєте…» що наше редмінське життя вже майже закінчилося. «Я – ні», – сумовито проказала Енн. «Здається, що йно вчора ми із пріз такі самотні стояли в тій юрмі першокурсники. І ось ми вже четвертокурсниці. Складаємо випускні іспити». Перемотри найшановніші сеньори», – процитувала Філ. «Гадаєте, ми справді помудрішали, відколи приїхали до Редмонду?» «Поводитися ви часом так, наче цього не сталося», – суворо заявила тітонька Джеймсіна. «Ох, тітонько Джеймсі, невже якщо дивитися загалом, ми не були доволі славними дівчатами усі ці три роки, коли ви дбали про нас, як рідна мати», – благально мовила Філ. «Ви були четверо найкращих, наймиліших і найславніших дівчат з усіх, що колись ходили разом до коледжу», – запевнила тітонька Джеймсіна котра ніколи не псувала своїх компліментів недоречною ущадливістю. Та розуму у вас, боюся, ще замало. Інакше бути і не могло. Розум приходить із досвідом. Його неможливо навчитися із жодних лекцій. Ви провчилися в коледжі чотири роки, а я ані дня. Проте я знаю незмірно більше, ніж ви, панянки. Не всі знання освіта визначає, і є ще ті, яких найкраща школа. «Тобі не дасть і навіть жоден коледж, бо їх лише життя тебе навчає», – процитувала Стела. «Чи навчилися ви в Редмонді чогось, окрім мертвих мов, геометрії та інших нісенітниць?» – запитала тітонька Джемсіна. «О, так, звісно, тітонько», – відповіла Енн. «Ми збагнули на станову, яку дав нам професор Вудлей на останньому засіданні Товариства філоматів», – мовила Філ. Він сказав, «Гумор найпікантніше із приправ на бенкеті життя». Смійтеся зі своїх помилок, але вчіться на них. Жартуйте зі своїх бід, але черпайте в них силу. Кепкуйте зі своїх труднощів, але долайте їх. Хіба цього не варто вчитися, тітенько Джимсі? Так, Люба, коли навчишся сміятися з того, із чого слід посміятися, і не сміятися з того, із чого не слід, здобудеш мудрість і розважливість. А що ти винесла з Радмінського курсу Енд? Тихо і замислено поцікавилася Приссила. Я думаю, поволі проказала Ен, що я навчилася кожну дрібну перепону розглядати як кумедну розвагу, а кожну велику, як ознаку перемоги. У підсумку, напевно, це і дав мені Редмонд. А я процитую інше висловлювання професора Вудлея, щоб пояснити, що коледж дав мені, мовила Приссила. Пам'ятаєш, Ен? У своїй прощальній примові він сказав, «У світі так багато всього, коли тільки мати очі, щоб бачити, серце, щоб любити, руку, щоб узяти, у жінках і чоловіках, у мистецтві і літературі, є так багато приводів для вдячності і радості. Певною мірою Редмонд навчив мене саме цього». «Судячи з того, що ви всі кажете», – зазначила тітонька Джеймсіна – Суть у тім, що коли маєш достатньо природної кмітливості, то за чотири роки в коледжі можна навчитися того, на що у звичному житті знадобилося б років двадцять. Що ж, це виправдовує вищу освіту в моїх очах. Досі я мала сумніви щодо неї. А як же ті, хто не має природної кмітливості, тітонько Джемсі? Ті, хто її не має, ніколи нічого не навчаться, відрубала тітонька Джемсіна, ані в коледжі. Ані в житті. І в сто років вони знатимуть не більше, ніж того дня, коли щойно з'явилися на світ. То їхня біда, а не провина, сердечні душі. Але ті з нас, хто має цю кмітливість, мусять щедро віддячити за неї господеві. Ви не поясните, що таке природна кмітливість, тонька Джемсі? запитала Філ. Ні, юналеді. Ті, хто її має, самі знають, що це таке. А ті, хто не має. Все одно ніколи не збагнуть, тож пояснювати не варто. Клопітки дні проминули. Іспити завершилися. Енн здобула диплом із відзнакою за успіхи в англійській мові і літературі. Прісила – за успіхи в класичних мовах. Філ – у математиці. Стала одержала добрі оцінки з усіх предметів. Надійшла урочиста випускна церемонія. Цей день я колись могла б назвати епохою у своїм житті. Мовила Ен, витягаючи з коробки фіалки, що надіслав їй рой. І замислено їх розглядаючи. Вона хотіла вплести їх у коси. Аж тут погляд її зупинився на іншій коробці, що стояла на її столику. У ній були білі конвалії, чисті і свіжі. Зовсім як ті, що квітнули в зелених дахах. Коли в Еймелі надходив червень. Поряд із коробкою лежала листівка від Гілберта Плайте. Ен міркувала, чому Гілберт надіслав їй квіти до випуску. Упродовж семестру вона майже не бачила його, лише єдиний раз він заходив у дім паті надвечір у п'ятницю, невдовзі після різдвяних канікул. Та іде інде вони рідко зустрічалися. Ен знала, що Гілберт навчається дуже сумлінно. Щоб здобути диплом із відзнакою та премію Купора, тож майже не бере участі у світській житті Редмонду. Для самої Ен то був приємний і веселий рік. Вона часто бувала в Гарнарі, де близько подружилася з дороті, і в редмонських колах щодня очікувала звістки про її заручені з зброї. Ен також цього сподівалася. Проте нині, збираючись на випускну церемонію, вона відклала роюві фіалки на бік і взяла із собою Гілбертові конвалії. Вона не могла пояснити свого вчинку. Та в цю мить здійснення давно виплаканих мрій, минулі емельнійські дні, сподівання і дружба здавалися їй дивовижно близькими. Колись вони із Гілбертом жваво і весело уявляли себе в бакалаврських мантіях і шапочках. І тепер, коли цей чарівний день настав, Роєвим фіалкам не було місця в ньому. Здавалося, що тільки квіти давнього друга причетні до плоду, визрілого із квіту колишніх надій, які цей друг поділяв і розумів, як ніхто. Довгі роки цей день вабив її до себе, проте лишив по собі один єдиний гострий болючий спогад. І не були то ані трепетна мить коли поважний ректор Редмонду вручив їй шапочку і диплом і проголосив бакалавром гуманітарних наук, ані блиск Гілбертових очей, коли він озрів її конвалії, ані скрушний, здивований погляд Роя, котрий минав її на подіумі. Не були то і поблажливі привітання Аліни Гартнер, ані сердечні палки побажання Дороті. То був дивний, незбагнений біль, що зіпсував для неї цей довгожданий день і лишив слабкий, але відчутний присмак гіркоти. Того вечора випускники влаштовували бал. Збираючись на нього, Ен відклала вбік разок перлів, котрий носила зазвичай, і витягла з валізи маленьку коробочку, що різдвяного ранку надійшла поштою в зелені дахи. У ній виявився тонкий золотий ланцюжок. Із крихітною, рожевою, емаловою підвізкою у формі серця. На листівці, що прийшла разом із подарунком, стояв підпис із найкращими побажаннями від давнього друга Гілберт. Енн, який підвізка нагадала той фатальний день, коли Гілберт назвав її морквою, у після чого марно намагався помиритися за допомогою людяника у формі сертечка, посміялася із власних спогадів, і відповіла йому коротким, щирим, одячним листом. Проте самої підвіски ніколи не носила. Нині ж, мрійливо посміхаючись, вона застібнула ланцюжок на своїй білій шиї. До коледжу вони з Філ рушили вдвох. Ен ішла мовчки. Філ без зупину базікала. Раптом вона проказала. Я чула, що сьогодні після церемонії оголосять про заручене Гілберта Блайта із Кристіною Стюарт, «Ти щось про це знаєш?» «Ні», – тільки і мовила Н. «Я думаю, це правда», – безтурботно вела Далі Філ. Н не відповіла. У темряві вона відчувала, як паленіє її лице. Рукою дівчина сягнула за комір і схопила золотий ланцюжок. Смикнула один єдиний раз, і він порвався. Н поклала зламану прикрасу в кишеню. Руки її тремтіли, Очі – від сліз, але того вечора вона була найвеселішою з найвеселіших красунь на балу. І Гілбертові, котрий підійшов запросити її на танець, безжалі відказала, що її картка вже заповнена. І коли вони вдома з дівчатами посідали біля каміна, де догоряв вогонь, зганяючи весняну прохолоду з їхніх гладеньких щік, ніхто не щебетав про день минулий. Так радісно і безтурботно, як вона Коли ви пішли, заходив муді спурджін Макфарсон Мовила тітонька Джеймсіна, котра не лягала спати, щоб підтримувати вогонь у каміні до їхнього повернення Він не знав про бал Цьому хлопчині слід на ніч обв'язувати голову гумовою торочкою, щоб вуха не відставбурчувалися Так робив свого часу один з моїх кавалерів І йому дуже допомогло То була моя порада і він прийняв її, хоч і не зміг мені цього пробачити. «Муді Спурджен – дуже серйозний юнак», – позіхнула Присцела. «Його турбують речі важливіші, аніж вуха. Він хоче бути священником». «Ну, думаю, Господь не зважає на те, які в кого вуха», – відповіла тітонька Джимсіна, яка з належною повагою ставилася до кожного священика і навіть до того, хто ще тільки збирався ним стати». Розстіл 38. Оманливий світанок «Подумати лише, уже за тиждень я буду в Еймелі. «Як чудово!» – мовила Ен, укладаючи в коробку ковдри пані Лінд. «Та вже за тиждень я назавжди покину дім Паті. Як жахливо!» «Цікаво, чи буде наш сміх відлунювати пані Паті і пані Марії в їхніх дівочих снах?» – замислилася Філ. Їхні господині поверталися додому. Об'їздивши ледь не всі населені частини земної кулі. Ми приїдемо в перші половині травня, писала пана паті. Мабуть, після зали царів у карнику дім паті здасться мені зовсім маленьким, та я ніколи не любила жити у великих будинках, тож буду рада знов опинитися вдома. Коли починаєш мандрувати на схилі життя, устигаєш побачити більше, бо знаєш, що на все тобі лишилося обмаль часу а ще це стає далі цікавіше. Боюся, Марія тепер ніколи вже не буде задоволена своїм існуванням. Я залишу тут свої мрії і сни, щоб вони зробили щасливим наступного мешканця цієї кімнатки, мовила Ен, тужливо оглядаючи свою блакитну спаленьку, де провела три щасливих роки. Біля цього вікна вона вклякала, щоб помолитися. З нього споглядало сонце, що пірнало надвечір за сосновий гай Тут вона слухала стуки тощових крапель об скло І що весни вітала перших більшанок Вона замислилася, чи лишається думки Та мріє жити в кімнатах, де з'явилися на світ Невже, коли хтось виїздить із кімнати Де радів, страждав, сміявся і плакав Щось невловне і невидиме, та все ж реальне не застається по ньому Дзвінким спогадом Я думаю, озвалася Філ Що кімната, де ти мрієш Тішишся, плачеш і живеш Стає нерозривно пов'язана З тобою І уособлює тебе Я певна, що коли зайду до цієї кімнати І через 50 років Вона промовить до мене Ен, Ен Як гарно ми провели тут час, Мила Скільки було в нас розмов і жартів, і дружніх розваг. О, Боже! У червні я вийду заміж за Джо і знаю, що буде невимовно щаслива, але зараз у цю мить я хочу, щоб це прекрасне ретменське життя тривало вічно. І я така нерозсудлива, що хочу цього ж, визнала Ен. Хай яке безмежне глибоке щастя чекатиме на нас у майбутньому вже ніколи ми не спізнаємо того безтурботного, радісного життя, яке проводили тут. Воно скінчилося навіки, Філ. «Що ти робитимеш зі смальком?» Поцікавилася Філ, коли цей привілейований кіт нечутно зайшов до кімнати. «Я заберу його додому, разом із Джозефом та Кицькою Сарою», мовила тітонька Дженсіна, переступаючи поріг слідом за смальком. «Шкода буде розлучати цих котів опісля того, як вони навчилися жити разом. Це непростий урок, і для тварин, і для людей. Сумно мені прощатися зі смальком, зажурилася Енн. Проте в зелені дахи я взяти його не можу. Маріла не терпить кутів. І Деві, напевно, замучить його до смерті. Та і удома я, мабуть, ненадовго лишуся. Мені пропонують посаду директорки середньої школи в Саммерсайді. «Ти поїдеш?» – запитала Філ. Я... «Я... ще не знаю», – знічно зашарілася Н. Філ кивнула з розумінням. А вже ж Н не могла приймати рішення, доки Рой не освічиться. А він освічиться. У цьому не було жодних сумнівів. Як і втім, що на доленосне питання Н відповість незаперечною згодою. Сама Н міркувала про ці події з майже незмінним задоволенням. Вона так сильно кохала Роя. Хоча це було і не зовсім те, що колись їй здавалося коханням. Та чи бодай щось у житті, кволо запитувала себе Ен, є достоту таким, яким поставало в минулих наївних уявленнях то була така сама втрата ілюзій, як у дитинстві, коли вперше вона побачила холодний блискіт справжнього діаманта замість сподіваної фіолетової пишноти. Не таким я уявляла собі діамант. Сказала вона тоді, але Рой чудовий юнак, і вони будуть дуже щасливі разом, хай навіть якоїсь трепетної іскорки і бракуватиме в їхньому житті. І коли Рой того вечора прийшов, щоб запросити Енна прогулянку до парку, усі в домі паті знали, що він хоче їй сказати, і знали, чи то думали, що знали, яка буде її відповідь. Ен дуже пощастило, заважила тітонька Джеймсіна. Може, і так, знизила плечима Стела. Рой гарний хлопець і все таке, та загалом у ньому нічого немає. Це дуже схоже на заструщі, Стела, Мейнард, дорікнула тітонька Джеймсіна. Схоже, але я не застрю, спокійно відповіла Стела. Я люблю Ен, і мені подобається рой. Усі кажуть, яка вони розкішна пара, навіть пані Гарнер тепер уважає її чарівною. Це звучить так, наче їхній шлюб був укладений на небесах. Але я сумніваюся. От побачите, тітонько. Рой освічився н у тій самій альтанці, край затоки, де вони розмовляли в дощовий день їхнього знайомства. Те, що він вибрав саме це місце, здавалося н надзвичайно романтичним. І освічення своє він підніс у таких бездоганно романтичних висловах, наче списав його із книжки з етикету, Як то робив колись один із кавалерів Рубі Джеліс. Усе звучало казково і дуже щиро. Ніякого сумніву не було в тім, що рой описував істині свої почуття. Жодної фальшивої ноти не пролунало в усій симфонії. Ен відчувала, що мусить трепетати сніг до голови, але вона не трепетала. Вона була страхітливо байдужа. Коли ж Рой замовк в очікуваній відповіді, вона відкрила рота, щоб проказати своє долоносне так. Аж раптом, раптом Енн відчула, що тримтить, ніби сихаючись назад від чорної прірви. Настала одна з тих митей, коли сліпучим спалахом нам відкривається більше, ніж того навчив нас увесь попередній досвід. Вона висмикнула свою руку з Роєвої. «Ні, я не можу вийти за тебе». «Не можу, не можу!» – знавісніло скрикнула вона. Рой зблід. Вигляд у нього був геть спанталичений. Він, і не йому цим, упевнено очікував іншої відповіді. «Тобто, як це?» – промив він, «Я не можу вийти за тебе» і з вічиєм у голосі повторила Н. «Я думала, що зможу, але не можу». «Чому не можеш?» – уже спокійніше запитав Рой. «Бо я не настільки люблю тебе». Уся кров кинулася Ройові в обличчя. «То ці два роки ти просто бавилася?» – поволі проказав він. «Ні, ні», – затинаючись вимовила сердечна Н. «Ох, як же це пояснити?» Вона не могла пояснити. Деякі речі пояснити неможливо. Я думала, що люблю тебе. Справді так думала, але тепер знаю, що не люблю. «Ти розбила мені життя», – трагічно мував Рой. «Прости мені», – благала нещасна Ен і з розчервонілими щоками та слізьми на очах. Рой відвернувся і кілька хвилин стояв, незмигно дивлячись на море. Коли він повернувся назад до Ен, обличчя в нього знову було дуже бліде. «І ти не можеш дати мені надії?» – запитав він. Ен мовчки похитала головою. «Тоді прощавай», – мовив Рой. «Я не розумію. Не можу повірити, що ти не та жінка, яку я бачив у тобі, Ен, Але не дорікатиму. Ти єдина, кого я міг покохати. Дякую тобі, принаймні, за дружбу». «Прощавай, Ен». «Прощавай», – ледь чутно відказала Ен. Коли Рой пішов, вона ще довго сиділа в альтанці, дивлячись, як із надзатоки невблаганно і тихо насувається білий томан. То була година її сорому, приниження та зневаги до себе. Одна за одною на неї налітали хвилі цих тяжких почуттів. Та все ж попід ними – їй мерехтіло і дивне відчуття новоздобутої свободи. У сутінках вона прослизнула в емпатії і тихенько зачинила за собою двері своєї кімнатки. Але там, на лавці, при вікні, сиділа Філ. Завжди, мовила Енн, спалахнувши в перечутті сцени. «Спершу послухай, що я тобі скажу, Філ». Рой попросив моєї руки і... І я йому відмовила. «Ти відмовила?» – ошалешно припитала Філ. «Так». Ен Шерлі, ти здуріла?» «Ні», – кволо проказала Ен. «Ох, Філ, не сварися. Ти не розумієш. А вже ж не розумію. Ти два роки охоче приймала залицяння Роя Гарднера, а тепер кажеш, що відмовила йому? Виходить, ти найганебнішим чином із ним фліртувала». Від тебе, Енн, я такого не сподівалася. Я не фліртувала, і до останньої миті була певна, що люблю його. А тоді, тоді збагнула, що ніколи не зможу вийти за нього заміж. Напевне, безжально пропустила Філ, ти хотіла вийти за нього через гроші, але тобі завадила найкраща частина твого єства. Ні, я ніколи не думала про його гроші. О. Я не можу пояснитися тобі так само, як не змогла пояснити йому. «Усе одно я вважаю, що ти несправедливо вчинила з Роєм», – сертито відказала Філ. «Він розумний, вродливий, заможний і добрий. Чого тобі ще треба?» «Мені потрібен чоловік, якого я зможу легко прийняти у своє життя». А Рой не такий. «Спершу мене підкорила його врода і уміння робити гарні компліменти – а потім вирішила, що мушу бути закохана в нього, бо він мій темноокий ідеал. Нехай я ніколи не можу зрозуміти, чого хочу, але ти ще гірша за мене, відповіла Філ. Я знаю, чого хочу, заперечила Ен. Біда в тім, що мої бажання змінюються, і я мушу осягати їх заново. Ну, думаю, казати тобі щось марно. Не кажи нічого, Філ. Я повергнута в прах. Усе здається зіпсованим. Я вже ніколи не зможу згадати редманські дні і знову не відчути сьогоднішнього приниження. Ройс не вважає мене. І ти. І я сама себе зневажаю. Бідулашечку, відтанула Філ. Ходи сюди, я тебе втішу. Я не маю права тебе сварити, адже я сама вийшла б за Алака чи за Алонзо, якби не зустріла Джо. Ох, Ен, у житті все страшенно заплутано. І зовсім не так ясно і гладенько, як у романах. Я сподіваюся, що більше ніхто і ніколи не попросить моєї руки. схлипнула сердешна Ен, щиро вважаючи, що хоче саме цього. Розділ 39 Нові весілля. Перші кілька тижнів після повернення в зелені дахи Ен відчувала. Що життя невпинно котиться вниз. Їй бракувало веселого дружного життя в домі паті. О весь минулий семестр вона снувала радісні частолюбні мрії, а тепер вони розсипалися на порох. Не скоро вдалося їй позбутися відчуття пекучої зневаги до себе і знову почати мріяти. Тим часом вона збагнула, що самотність із мріями — це розкіш а в самотності без мрій немає жодних принад. Після болісного прощання в Альтанці вона більше не зустрічалася з Роєм. Та перед її від'їздом із Кінгспорта в Дімпаті зайшла до Роті. «Мені дуже шкода, що ти не вийдеш за Роя», – мовила вона. «Я сподівалася, що ми будемо сестрами. Хоч ти все правильно зробила. З ним померти можна від нудьги. Я люблю його, звісно». Він добрий, милий хлопчина, та ні трошечки не цікавий. Усім здається, ніби він має бути цікавий, хоча насправді це не так. «Але нашої дружби це не зруйнує Дороті?» – журливо запитала Ен. «А вже ж ні?» «Ти надто хороша, щоб я погодилася втратити тебе. Хай навіть ми не будемо сестрами, я так чи сяк волію лишитися твоєю подругою. І не смутися через Роя». «Зараз йому кепсько. Я щодня мушу слухати його нарікання. Та в нього це мене, як завжди». «О, як завжди?» Перепитала Енн, і голос її ледь змінився. «Тобто вже і раніше минало?» «Так», – просто відказала Дороті. «Уже двічі. І обидва рази він так само виливав мені душу. Але ті колишні дівчата навіть не відмовляли йому». Всього на всього оголошували про свої заручини з кимось іншим. Звісно, коли він зустрів тебе, то присягався, що ти перша, кого він покохав, а досі то були дурні дитячі захоплення та я певна, можеш не хвилюватися. І Ен постановила собі не хвилюватися її опусіла дивна суміш, полегшення і прикрості. Рой запевняв її, що вона була єдина, кого він міг покохати. А вже ж він і сам у це вірив. Та її тішило, що вона, очевидно, усе-таки не розбила йому життя. Були і інші богині. А Рой, зі слів Дороті, мусив незмінно комусь поклонятися. Попри те, іще кілька ілюзій було розвінчено. А Ен почала тужливо думати, що життя без них здається їй геть невеселим. Першого ж вечора по поверненні з Кінгспорта вона спустилася зі своєї кімнатки на піддащі з печальним лицем. «Що сталося з старенькою сніговою курлевою, Маріло?» «Я знала, що ти засмутишся, відказала Маріла. «Мені і самі прикро. Це дерево росло там іще відколи я була юною дівчинкою. А в березні воно впало під час великої бурі. Стовбур прогнив із середини. Мені його бракуватиме», – зітхнула Енн. Моя кімната без нього, мовба, зовсім інша. Тепер я не зможу дивитися у вікно без відчуття втрати. І, о, ніколи не було ще так, щоб я поверталася в зелені дахи, а мене тут не чекала Діана. «У Діана зараз інші клопоти», – багатозначно проказала пані Лінд. «Розкажіть мені всі-всі емолійські новини», – мовила Ен, усідаючись на кухоні Мганко, де призахідне сонце – лилося золотим дощем на її коси. «Ми ж тобі писали. А крім того, небагато тут новин», – відповіла паня Лінд. «Ти, може, не чула, хіба що Саймон Флетчер зламав ногу минулого тижня?» «Для його сім'ї то велика удача. Тепер вони впорають цілу купу справ, які хотіли зробити, але не могли, доки він заважав їм. Старий впертюг!» «Флетчери всі такі занудні», – озвалася Маріла. «Занудні?» Еге ж, його матінка мала звичку виступати на молитовних зібраннях Перелічувати геть усі вади власних дітей І молитися за їхнє виправлення Хіба дивно, що після того діти ставали ще гірші, аніж були? Ти не розповіла Ен про Джейн, нагадала Маріла О, Джейн, перхнула пані Лінд Так, неохоче визнала вона Джейн минулого тижня повернулася додому із заходу і збирається вийти за якогось мільйонера з Вініпега. А вже пані Ендрюс з часу не гаяла і розпотякала про це по всій уколиць, будь певна. Мила Джейн, я така рада за неї, сердечно відказала Енн. Вона заслуговує всього найкращого. Я нічого лихого і не кажу про Джейн. Вона хороша дівчина, та ж не з мільйонерок, а за того пана тільки гроші його і промовляють, будь певна. Пані Ендрюс каже, що він англієць. І статок заробив на купалинах. Та я знаю, він неминуче виявиться янки. Грошви в нього незміряно, бо Джейн він засипає коштовностями з ніг до голови. Обручка в неї ціле гроно діамантів. На її ручишці виглядає, мов пластер. Пані Лінд не змогла стримати гіркоти у своїм тоні. Джейн Ендрюс – миршева, дрібна, безбарна Джейн, заручена із мільйонером. Тоді, як Енн, здається, не освічувався ще ніхто. Ані заможний, ані бідний. А пані Ендрюс так нестерпно вихвалялася. «А що Гілберт Блайт зробив із собою в коледжі?» – запитала Маріла. «Я бачила його тиждень тому. Він тоді щойно приїхав додому. Такий блідий і змарнілий, що я його ледь опізнала». «Він дуже сумлінно навчався цілий рік», – відповіла Енн здобув диплом із відзнакою за успіхи в класичних мовах та премію Купера. Доти її цілих п'ять років нікому не присуджували, тож, мабуть, він виснажився, та й ми всі трохи втомлені. Ну, зате ти калавр гуманітарних наук. А Джейн Ендрюс? Ні, і ніколи не буде, відрубала пані Лінд із мстивим задоволенням. Кілька днів потому Енза зазирнула в гості до Джейн, але її не було вдома. Вона поїхала до Шарлоттауна шити весільне вбрання, як гордовито проказала пані Ендрюс. Звісно, емолійська кравчиня за цих обставин не може вдовольнити Джейн. «Я чула дуже радісні новини про Джейн», – відповіла Енн. «Так, Джейн гарно влаштувалася, хоч вона і не бакалавр», мовила пані Ендрюс, злегка скинувши голову. «Пан Інгліс – мільйонер, і у весільну мандрівку вони поїдуть до Європи. А коли повернуться, Житимуть у розкішному марморовому маєтку Джейн лише одне турбує Вона така вправна господиня А чоловік не дозволяє їй самі куховарити. Він такий заможний, що має власного кухаря У них буде кухар, дві покоївки, кучер І ще один слуга на посилках А ти що собі думаєш, Енн? Не схоже, щоб ти збиралася заміж Після цього твого навчання в коледжі О, засміялася Енн я лишуся старою панною. Ніяк не можу знайти того, хто мені згодився б. То було нечемно з її боку. Вона зомисне бажала нагадати пані Ендрюс, що коли і буде старою панною, це станеться не тому, що їй так і не випало нагоди вийти заміж. Проте пані Ендрюс негайно взяла реванш. Так, я завжди помічала, що перебірливі панянки лишаються ні з чим. А що то мені казали, будь сім Гілберт Блайт, заручений із якоюсь панною Стюарт, Чарлі Слоун запевняє, що вона дивовижна красуня. Це правда? Не знаю, чи правда, що він заручний із панною Стюарт, відказала по-спартанському незвирушна Енн. Але вона красуня, Це безперечно. Я була певна, що ви з Гілбертом одружитеся, мовила пані Ендрюс. Гляди, Енн, бо так ось їх женихів прогавиш. Енн вирішила не продовжувати цієї дуелі з пані Ендрюс. Неможливо вести поєдинок із тим, Хто наокол шпаги відповідає ударом бойової сокири. Оскільки Джейн немає, гордо підводячись, мовила вона, я, напевно, у вас нині не затримуюся. Зайду потім, коли вона буде вдома. Заходь, пишно відказала пані Ендрюс, Джейн Кірпи не гнутиме. Вона хоче зберегти всіх своїх давніх друзів і буде рада бачити тебе. Мільйонер приїхав останнього травневого дня і забрав Джейн усяєві розкоші. Пані Лінд зловтішно відзначила, що пану Інглісу, напевне, вже десь цілих сорок літ. Він сухоребрий, низенький і сивоватий. Поза всяким сумнівом, вона ні трохи не зглянулася на цього добродія, перелічуючи всі його вади. «Егеш, підсолодити таку пігулку, то все його золото знадобиться, будьте певні», – урочисто мовила вона. «Мені він здався добрим і сердечним чоловіком», – заперечила Енн, як віддана подруга і я певна, що він високо цінує Джейн». «Хм...» – тільки відказала на та пані Лінд. Наступного тижня заміж виходила Філ Гордон, і Ен їздила в Болінброк, щоб бути дружкою на її весіллі. Філ у білій сукні здавалася справдешньою феєю, а правилебний Джо так променів щастям, що ніхто не міг назвати його негарним. «Ми їдемо у весільну мандрівку», шляхами Евангеліни, мовила Філ. А потім оселимося на Паттерсон-стріт. Мама каже, що це жахливо, і що Джо, бодай, міг би взяти собі гідну парафію у пристойному місці. Та для мене і обогі нетлі Паттерсон-стріт будуть квітнути трояндами, якщо там буде Джо. О, Ен, мені аж серце болить від щастя. Ен завжди тішилася щастя своїх друзів. Та іноді кожна людина почувається самотньо. Зосібіч оточена щастям, але чужим, не своїм власним. Так вона почувалася і після повернення в Еймоллі. Цього разу перед нею була Діана, що купалася не в земній блаженстві жінки, поряд із якою лежить її первісток. Ент дивилася на цю молоду матір у білій сорочці із сумішу благовоління і страху, що його досі не відчувала у своїм ставленні до діани. Чи могла ця бліда жінка із блиском захвату в очах бути тією малою, рожево-щокою, чорнявою діаною, з якою разом вони провели давні шкільні дні? У Н виникло дивне відчуття покинутості так, мовби місце їй було хіба в тих далеких дитячих літах. А до сьогодення вона не мала жодного стосунку. «Який він красень, егеш!» – гордомавла Діана. Товстий хлопчик був викопаний Фред. Так само кругленький, так само червоний. Ен не могла із чистим сумлінням назвати його красеним. Проте щиро запевнила, що він солоденький. Що вона б його поцілувала. І взагалі він диво який гарний. «Досі я хотіла дівчинку» щоб назвати її Ен, мовила Діана. Але тепер, коли народився мій маленький Фред, я не приміняла б його і на мільйон дівчаток. Він просто не міг би бути ніким іншим, тільки своєю дорогоцінною особою. «Найдорожче і найкраще кожна немовля», – весело процитувала пані Алан. Якби народилася маленька Ен, ти відчувала би достеменно те саме. Пані Алан гостювала в Ейвеллі Уперше після від'їзду. Весела, добра і чарівна, як завжди. Давні подруги вітали її захоплено і радісно. Дружина нового емельнійського пастора була гідною, шанованою жінкою, та все ж не зовсім рідною душею. «Я хочу, щоб він швидше ріс, – і починав говорити, – зітхнула Діана. – Так мрію почути, коли він скаже "Мамо," І ще я вирішила, що його перший спогад про мене мусить бути приємний і добрий. У моєму першому спогаді мама побила мене за якусь витівку. Я певна, що заслужила це. Вона завжди була хорошою матір'ю, і я дуже її люблю. Але я таки воліла би, щоб мій перший спогад про неї був приємніший. У мене є лише один спогад про маму. Найдорожчий з усіх моїх спогадів, відповіла пані Аллен. Мені було п'ять років і вона дозволила мені піти до школи разом із двома старшими сестрами. Після уроків сестри пішли додому окремо, кожна зі своїми подругами, і кожна думала, що я йду з іншою. А я втекла до тієї дівчинки, з якою гралася на перерві. Вона жила неподалік від школи, і ми ліпили пасочки з болота в неї на подвір'ї. Так гарно проводили час, аж тут прибігла моя сестра, Задихана і люта «Бридке дівчисько!» Закричала вона Скупила мене за руку і потягла за собою «Ходімо додому, негайно!» «Ох, ти дістанеш! Мама дуже зла! Відшмагає тебе, то будеш знати!» Мене ніколи не шмагали Моє серце сповнилося таким несказаним жахом Ніколи в житті я не була така нещасна, як тоді Я не хотіла бути бридким дівчиськом Фімі Кемерон мене запросила а я ж не знала, що йти не можна. І тепер мене за це битимуть. Удома сестра затягла мене в кухню, де коло печі в сутінках сиділа мама. Мої ноги тремтіли так, що я ледве і могла стояти. А мама... Мама підхопила мене на руки, без жодного гнівного чи докірливого слова. Поцілувала і пригорнула до серця. «Мені було так страшно, що ти загубилася, доцю!» Мовила вона дуже ніжно, і я бачила, з якою любов'ю мама дивиться на мене. Вона зовсім не сварила мене за ту витівку, лише сказала, що я ніде не повинна ходити без дозволу. А невдовзі після того мама померла. Отакий єдиний мій спогад про неї. Хіба ж він не прекрасний? Ен ішла додому березовим шляхом, попри купілю верболозу, уперше за багато місяців, і вперше в житті почувалася такою самотньою. Був густий, темно-багряний вечір. Повітря стояло важке від запаху черневого квіту. Аж надто важке і солодкаве. Перенасичене ароматами, мов би, нездатне втримати їх у собі. Із тоненьких, молодих берізок у стежки виросли великі, могутні дерева. Усе змінилося. Енвічайдушно прагнула, щоб швидше минало літо і вона могла би поїхати і знову стати до роботи. Можливо, тоді в житті їй не буде так порожньо. Я світ пізнав, і нині він утратив романтичний плин. Зітхнула Н і негайно втішилася романтичністю думки про світ, позбавлений романтичності. Розділ сороковий. Книга-откровення. На літо в прихисток луни повернулася ірвінги, і Ен провела в них три щасливих глипневих тижні. Пана Лаванда нітрохи не змінилася, Шарлота IV стала зовсім доросла, та, як і раніше, щиро обожнювала Ен. Так чи інак, панно Ширлі Мем, а я і в Бостоні не бачила нікого, хто міг би до вас дорівнятися, відверто мовила вона. Пол теж був уже майже дорослий. Йому виповнилося шістнадцять. На зміну довгим каштановим кучерям прийшла коротка чуприна, і футбол тепер цікавив його більше, аніж феї. Проте дружба між ним та його колишньою вчителькою збереглася, бо лише рідні душі не змінюються із плином років. У зелені дахи Ен повернулася похмурого, вогкого і холодного липневого вечора. На морі лютував один із тих безжальних літніх штормів, що часом пролітають над затокою. Коли Ен увійшла в кухню, шипать дзенькнула під ударом перших дощових крапель. Це пол тебе привіз? озвалася Маріла. Чому ти не запросила його лишитися в нас на ніч? Буря ж насувається. Я думаю, він остигну додому перш ніж дощ посилиться, так хотів нині ж повернутися у прихисток о, я гарно відпочила в гостях. Але тепер дуже рада знову бачити вас, мої любі. Добре скрізь, а вдома найкраще. Деві, ти знову виріс? Так, на цілий дюйм, відколи ти поїхала, гордо відказав Деві. Я вже такий самий, як Мілті Болтер. І я дуже радий, бо тепер він більше не буде приндитися, наче вище й за мене. Ен, а ти знала, що Гілберт Блайд умирає? Ен заклякла і мовчки втупилася в Деві. Лице її пополотніло так, аж Маріла злякалася, що дівчина зумліє. «Помовч, Деві!» Сердито урвала його пані Лінд. «Не дивися так, Енн, не дивися так. Ми не хотіли казати тобі одразу. Це... Це правда?» – запитала Енн якимось чужим голосом. «Гілберт дуже хворий», – понурив сказала пані Лінд. «Він і із червним тифом одразу, як ти поїхала в прихистоклуни». «Ти нічого не чула про це?» «Ні», – мовив той самий чужий голос. Випадок був дуже важкий від самого початку. Лікар сказав, що Гілберт страшенно виснажений. Вони взяли професійну доглядальницю і роблять усе, що можуть. «Не дивися так, Енн, доки є життя, є і надія. Нині приходив пан Гаррісон, то він каже, що ніякої надії вже нема», – озвався Деві. Маріла, змучена, і, мов би, враз постаріла, Підвелася і вивела Деві з кухні з похмурим лицем. Не дивися так, Люба, повторила пані Лінд, лагідними старечими роками обіймаючи мертвотно, зблідлу дівчину. Я ще не втратила надії Ен. Я ще сподіваюся він сильний, він із Блайтів. Тут йому пощастило, будь певна. Ен м'яко вивелилася з рук пані Лінд і, немов сліпа, пройшла через усю кухню та передпокій нагору. До своєї кімнатки При вікні вона оклякла Неведющим поглядом Втупившись у порожнечу Ніж була дуже темна Дощ батожив Тремтливі поля Із лісопривидів Долинали стогони Міцних, могутніх дерев Розтерзаних бурею Повітря, бриніло І гуло від грому Щораз по раз Гуркутів десь над далеким узбережжям А Гілберт помирав у кожному житті, як книга Откровання, так само, як є вона в Біблії. І Ен читала свою ні на мить, не склепивши повік, тієї тривожної, темної, непогідної ночі. Вона кохала Гільберта. Вона завжди його кохала. Тепер Ен знала це. Знала, що ніколи не зможе вирвати його зі свого життя без нестерпного, пекучого болю так само, як не зможе відрубати і відкинути власну руку. Та це знання прийшло надто пізно. Запізно навіть для такої гіркої втіхи, як бути поруч із ним в останній миті його життя. Якби ж вона не була така сліпа, така дурна, вона могла б прийти зараз до нього. Але він так і не дізнається, що вона кохала його. Він піде з життя з думкою, що був їй байдужий які чорні, порожні руки їй доведеться тепер прожити. Вона не зможе. Вона не зможе. Енн скулилася біля вікна і зажадала уперше у своїм юнім веселім житті, щоб і вона могла померти. Якщо Гілберт піде від неї без жодної звістки, без жодного слова чи жесту, вона не зможе більше жити. Без нього ніщо не матиме жодної цінності. Вона була створена для нього а він для неї. У мить найглибшої муки вона не мала сумніву в цім. Він не кохав Крістіни Стюарт. Він ніколи не кохав Крістіни Стюарт. Яка ж вона була дурна, що не розуміла цього зв'язку між нею і Гілбертом, що вважала коханням своє пусте, незначуще захоплення Роєм Гартнером. І тепер за свою легковажність вона мусить розплатитися, як за злочин. Перш ніж спати, Пані Лінд і Маріла навшпиньках підійшли до її дверей, мовчки перезирнулися і з сумнівом похитали головами, наслухаючи тишу в кімнаті, і пішли. Буря лютувала цілу ніч, але з першими променями світанку вщухла. Запаленою мороку Ен побачила тоненьку чарівну смужку світла. Невдовзі верхівки східних пагорбів спалахнули баряним вінцем. Хмари скупчилися в м'який білий огром на край небі. Небо замерехтіло блакиттю і сріблом. Світ огорнула велика тиша. Ен підвелася з колін і тихенько зійшла сходами вниз. Свіжий, вогкий після дощу вітер дмухнув її в лице і стишив жар у сухих запалених очах. З понад стежини долинав чись веселий молодійний висвист. Замить Енн озріла б пасифіка Буте. Фізичні сили зненацька зрадили Н. Якби вона не схопилася за нижню гілку верби, то впала б. Пасифік був найметом Джорджа Флетчера, а Джордж Флетчер – найближчим сусідом Блайті. Пані Флетчер доводилася Гілбертові тіткою. Пасифік знатиме, якщо... Якщо... Пасифік знатиме те, що мусить знати і вона. Пасифік чимчукував стежиною, не свистоючи. Він не бачив Ен. Тричі вона марно намагалася гукнути його. Він майже проминув її, коли неслухняними вистами дівчина зрештою проказала. «Пасифіку!» Пасифік свернув погляд до неї. Весело сміхнувся і побажав доброго ранку. «Пасифіку!» – боязко мовила Ен. «Ти йдеш від Джорджа Флетчера?» «Іду!» – дружньо відповів Пасифік. «Сказали мені вчора, що батько захворів, а така стояла буря, що вчора я піти не зміг, то йду оце нині. Лісом тюпаю, то думаю, швидше буде». «Ти не чув, як там сьогодні Гілберт Плайт?» Ці слова Енн промовила звідчаю. «Навіть найгірше не могло бути нестерпнішим за це тяжке, страхітливе незнання». «Та вже поліпшило", мов пасифік. «Вчора була криза. Тепер каже лікар, що скоро і одужає» а був вже ледь не умер. замучив там себе хлопець у коледжі, але підує. Старий мене, певно, чекає. Пасифік рушив далі і знову засвистів. Ен дивилася йому вслід, і в очах її болісна мука страшної ночі поступалася місцем щастю. Пасифік був негарний з лиця, довготелесий і неухайний юнак, та їй у цю мить він здавався красеним, не з гіршим за тих, що приносять добрі звістки в гори. Ніколи більше не зможе вона глянути в кругле, засмагле обличчя Пасифіка, в його чорні очі, і не згадати цієї хвилини, коли в журбі він підніс їй миру радості. І довго ще по тому, як веселий висвис Пасифіка перетворився спершу на дух мелодії, а тоді і розстанув у тиші десь віддалік по підкленами на стеженні закоханих, Ен стояла під вербою, упиваючись новим смаком життя, як то звично стається, коли минає велика, страшна загроза. Ранок здавався чашею, повною веселищів та легкого туману. Побіля себе Ен оздріла нове диво. Щойно розгорнуті троянди в краплях чистої роси. Перелив чистий щебет птахів на великому дереві Просто над нею цілковито відповідав її настрою. А на вуста їй прийшли слова з дуже старої, правдивої та прекрасної книги. Увечері плач завітає, а вранці радість. Розділ 41. Кохання підносить келих часу. Я прийшов запросити тебе на прогулянку, як у давні добрі дні, вересневими полями та пряними пагорбами – мовив Гілберт, зненацька виголькнувши біля кухонного канку. «Може, навідаємося до саду Естер Грей?» Ент, сидячи на кам'яному порозі, з оберемком світло-зеленої тканини, підвела на нього розгублений погляд. «Я дуже хотіла попіти, поволі проказала вона. «Але не можу, Гілберте. Сьогодні весілля Еліс Пенхолоу. Я мушу ще дошити сукню, а коли закінчу, буде час уже йти туди». Мені так прикро. Я за любки пішла б з тобою. «А завтра ти зможеш піти?» – спитав ненадто розчарований Гілберт. «Так, напевно. Тоді я полечу додому, щоб упорати ті справи, котрі інакше відклав би на завтра. Отже, Еліс Пенхоллоу виходить нині заміж. Три весілля за одне літо між твоїх подруг – Еліс, Філ та Джейн. Ніколи не прибачу Джейн, що не запросила мене на весілля». Її важко за це винуватити, коли подумаєш про всю ту юрму родичів, яких треба було запросити. Вони ледь помістилися в будинку. Мене запросили тільки тому, що я давня подруга Джейн. Принаймні, вона сама так сказала. Але пані Ендрюс, мабуть, іще й хотіла, щоб я побачила Джейн у сяйві неперевершеної пишноти. Чи правда, що на ній було стільки діамантів, аж важко було збагнути, де закінчувалися вони і починалася сама Джейн? Ен засміялася. Так, діамантів було багато. А ще білого єдвабу, тюлю, мережів, троянд і флерт-оранжу. Стільки, що маленької охайної Джейн було майже не видно. Але вона була така щаслива. І пан Інгіс теж. І не забуваємо про пані Ендрюс. «Це та сама сукня, в якій ти підеш до Еліс?» запитав Гілберт, поглядаючи на бережі і руші в руках Ен. «Так, гарна правда» а в коси я вплету квіти огірочника. Їх так багато цього літа в лісі привидів. Зненацька в Гілопортовій уяві постала н у легкому зеленому броні з оголеними, подівочими тонкими руками, і шиєю та білими зірочками в золотавих косах. Від цього Марева йому перехопило подих. Та він удавано безтурботно розвернувся геть. Ну, то я зайду завтра, бажаю тобі гарного вечора. Він пішов, а Ен провела його поглядом і зітхнула. Гілберт поводився дружньо, дуже дружньо, надто дружньо. Після одужання він часто бував у зелених дахах, і щось від колишньої дружби повернулося в їхні взаємини. Та Ен уже не могла вдовольнитися цим. Поряд із трояндою кохання ніжна квітка дружби зблідла і втратила свій аромат. Ен знову посіли сумніви. Чи має тепер Гілберт до неї якісь почуття, окрім дружніх? У звичнім світлі звичного дня згасла щаслива певність у його коханні, що прокинулося в її серці того осейного липневого ранку. Її мучив гризький страх, що вже ніколи вона не зможе виправити свою помилку. Можливо, Гілберт і справді кохає Кристіну. Можливо, він навіть заручений з нею. Енна намагалася вирвати з душі всі марні сподівання та перемиритися з майбутнім, у яким замість Гілберта будуть робота і честолюбні прагнення. Вона могла бути хорошою, коли не причудовою вчителькою, і успіх, який мали її літературні замальовки в редакторських кабінетах, сприяв її новонародженим літературним мріям. Проте, проте, Ен знову схилилася на своєю зеленою сукнею і ще раз зітхнула. Коли Гілберт прийшов наступного дня, Ен уже чекала на нього свіжа, мов світанок, і чарівна, мов зоря, попри всі пізні вчорашні веселища. Вона вбрала зелену сукню, не ту, у якій ходила на весіллі, але іншу, стару, що особливо подобалася Гілберту як він сам зізнався їй на одній із радманських вечірок. То був відтінок, який найліпше підкреслював насичений колір її кіз, стріплисте мерехтіння очей та білизну шкіри. Гілберт поглядав з боку на Н, котра йшла обіч нього тінистою лісовою стежкою. Думав, що ніколи ще не бачив її такою вродливою. Н, поглядаючи з боку на Гілберта, думала, яким дорослим він здається після одужання, так, мовби дитинство і юнацтво для нього враз закінчилися? День був розкішний, і дорога теж. Ен майже пошкодувала, коли вони дійшли до саду Естер Грей і присіли на стару лаву, але і сад був розкішний такий, яким знайшли його кілька років тому Ен, Діана, Джейн та Прісила. Тоді там пригарно квітнули нарциси і фіалки. Тепер у кутках саду, черівними вогнями, палах котів, золотушник і подеколи видніли блакитні айстри. Із далекої березової долини в лісі чути було, як завжди, веселий голос струмка. У теплім повітрі лунав морський прибій. За садом пролягали поля з огорожами, котрі сонце за багато літ вибілила до сріблясто-сірого відтінку. Пагорби оповивала темна тінь від хмар. Із західним вітром повернулися і давні мрії. «Я думаю», – тихенько мовила Ен, «що там, у маленькому видоланку поза блакитним туманом, країна, де здійснюються мрії». «У тебе є нестійснені мрії?» – запитав Гілберт. «Щось у його тоні». Щось нечутне від того гіркого надвечір'я у саду в домі Патії змусило серце Ен заколотати швидше. Та відповіла вона легко і невимушено. Звісно, у кожного вона є. Це було б дуже зле, якби всі наші мрії здійснилися. Не мати мрій – це однаково, що померти. Як солодко пахнуть айстри і папороть під цим надвечірнім сонцем. Якби ж можна було бачити запахи так само, як нюхати. Я певна, що вони були б дуже гарні. Проте Гілберт не дозволив збити себе з пантелику. «У мене є мрія», – поводі заговорив він. «Вона постійно зі мною. Хай як часто мені здається, що їй не судилося здійснитися Я мрію про власний дім, де буде камін, кіт, собака, кроки друзів і… і ти». Ен хотіла відповісти, та не знайшла слів. Щастя налетіло на неї мух хвиля. Воно майже злякало її. Ен, два роки тому я поставив тобі запитання. Якби я знову поставив його нині, ти дала б мені іншу відповідь? Ен усе ще не мала заговорити. Та вона підвела на нього очі, що сейла захватом усіх незлічених поколінь закоханих і їхні погляди зустрілися. Йому не потрібно було жодних слів. Вони лишалися в старому саду, доки в нього не прокралися сутінки, теплі і ніжні, такі, як певно мали бути сутінки в раю. Слід було ще стільки обговорити і нагадати одне одному сказаного, зробленого, почутого, відчутого, обдуманого і незрозумілого. «Я думала, що ти кохаєш Кристіну Стюарт», – мовила Енн, так докірливо, наче сама не дала йому приводу вважати, що кохає Роя Гарнера. Гілберт розміявся нестримано, мов хлопчак. «Кристіна мала нареченого, там у своїм ріднім місці. Я знав це, а вона знала, що я це знаю. Коли її брат закінчував коледж, він сказав мені, що наступного року його сестра приїде в Кінгспорт навчатися музики і попросив мене